Az üstfoltozó cigány hat szem szilvája Egy szép napon, mikor az üstfoltozó cigánynak nemigen akadt dolga, eszébe jutott neki, hogy van egy tízfillérese, elrejtve a pohárszék egyik sarkában. Elhatározta hát, hogy elmegy hazulról, és elkölti a filléresét. Az üstfoltozó cigány kint lakott a réten, egy kis viskóban az üstfoltozók fája alatt. Mihelyt megtalálta a tíz fillérest, kiment kis viskójából, és keresztül sietett a réten be a városba. És elhatározta, hogy szilvát vesz a tíz filléresén. De mikor eljutott a városba, és oda ment a gyümölcsös kofához. A kofa azt mondta neki, hogy a szilva nagyon drága. Hat szemet adhatok csak, így szólt a tíz filléresedért. Ez bizony nem sok, szólt az üstfoltozó cigány. De hát be kell érnem vele, mert nagyon megkívántam a szilvát. A legnagyobb szemeket keresem majd ki, szólt a kofa, és hat legnagyobb szemszilváját odatt az üstfoltozónak papírtölcsérben. Az üstfoltozó cigány pedig megindult hazafelé. Hát, amint ballagott hazafelé, keresztül a réten, találkozott a mosónővel, aki új dézsát vett a vásáron, és vitte most hazafelé. A mosónő leült egy padra, és az üstfoltozó megállt beszélgetni vele. Eközben letette a hadszem szilváját a papírtölcsérben egy bokor mellé, és szépen meg is feledkezett róla. Végül a mosónő kipihente magát, és tovább indult. Vele ment az üstfoltozó cigány is. Rá sem nézve a bokorra. És senki sem kiáltott utána. Üstfoltozó, üstfoltozó, itt felejtetted a hadszem szilvádat! A hadszem szilva ott maradt elhagyatva a bokor tövében. És a bokor csak hamar észrevette a szilva szemeket. Nini! Az üstfoltozó itt felejtette a hadszem szilváját, szólt a bokor: El kell rejtenem a számára! És megrázkódott, és telehintette lehulló leveleivel a hadszem szilvát, hogy senki meg ne lássa. Arra ment a létrástörpe, maga után húzva a létráját, és nem vett észre semmit. Azután arra ment a libapásztorlányka libáit terelve, és nem vett észre semmit. Azután arra ment Sanyimano, aki egy kis házban lakik az üstfoltozók fája közelében. És mihelyt megpillantotta a lehullott faleveleket, így kiáltott fel. Ugyan micsoda csomó van ott a bokor alatt? És elővette hóna alól a seprűjét, és elseperte a leveleket. És egyszerre csak meglátta a papírtölcsért, és benne a szilva szemeket, amiket az üstfoltozó cigány ott felejtett. Szent Isten! kiáltott Sanyimano egy rakás szilva, aminek nincs gazdája. Valaki bizonyosan nem akarta tovább cipelni, és eldobta. És felkapta a papírtölcsért, és bár tisztában lehetett vele, hogy valaki elrejtette oda a levelek alá, mégis elvitte haza magával a rakás szilvát. Mikor be akart lépni kis házába, Sanyi megbotlott a küszöbben. És a szilvaszemek szemek szétgurultak a konyha padlóján. És mi alatt gurultak? Így kiáltoztak. Gurulunk, gurulunk, a tiéjit nem vagyunk! De Sanyi Manó úgy tett, mintha semmit sem hallott volna. Felszette szemenként a szilvát, és visszarakta a papírtölcsérbe. Közben észrevette, hogy az egyik szilva esés közben megzúzódott. Ezt az egy szemet megette hát, de a többi ötöt belesütötte egy szilváspástétomba. Mikor a pástétom barnára pirult, eltette az éléskamrájába. Azután felkapta a söprűjét, és hozzálátott konyhája kisöpréséhez. Javában söpört, mikor egyszerre csak beállított hozzá az üstfoltozó cigány. Szomorú volt a cigány, és a ruhája tele volt levéltörmelékkel, mert végig kutatta az egész rétet a szilvája miatt. Mikor meglátta Sanimanót, így kiáltott. Ugyan, szomszéd, kérlek! Nem láttál egy papírtölcsért több nagy szilva szemmel? Mert elvesztettem a szilvámat, pedig az utolsó tíz fillére sem ért vettem. És bárha keresztül kasulkutattam kutattam az egész mezőt, sehol sem találom a szilvámat. Sanyi Manó abba hagyta a söprést, úgy hallgatta az üstfoltozó szavait és az arca hosszúra nyúlt, a szeme pedig kerekre nyílt. Mert nem szívesen mondott volna le a pástétomáról, s benne az ötszem szilváról, az kamrájában. Így szólt hát magában. Az üstfoltozó bizonyosan más szilvát veszített el. Azután hangosan azt kérdezte, Hány szemszilva volt a papírtölcséretben, üstfoltozó cigány? Erre könnyű megfelelni, szólt az üstfoltozó, mert a kofa csak hat szemszilvát adott a tíz fillére semért. Ez bizony szomorú történet, szólt Sanyi Manó, és közben törte a fejét, majd így szólt. Szegény üstfoltozó szomszéd, én bizony nem tudom megmondani, hogyan akadhatsz rá a hat szemszilvádra. Én nekem az imént volt öt szemszilvám, de ezt szilvapástétomba sütöttem. Ha nincs sok dolgod, itt maradhatsz. Szívesen megosztom veled a pástétomomat. Az üstfoltozó cigány sírva fakadt. Kedves Sanyi Manó, mondta, sokkal szomorúbb vagyok, sem hogy itt maradhassak. Aztán meg sietek, és tovább keresem a hadszem szilvámat, hát ha mégis megtalálom valahol. És szomorúan kiment az ajtón. Sanyi Manó pedig tovább söpört, és söprője felvetette, annak a szilva szemnek, amelyet az előbb megevett volt, a magját. És a mag éppen az üstfoltozó cigány lába elé Szent Isten, kiáltott Sanyi Manó, mit söpörtem eléd a söprümmel? És nagy szemeket mereztett. Leszakadt egy gomba mellényemről, szólt az üstfoltozó. És beledugva a szilvamagot a zsebébe, egy szót sem szólva többé, tovább ment. De most már tudta, hogy Sanyimano találta meg az ő hat szilváját, mert öt szilva meg egy szilva mag az hat szilva Az üstfoltozó cigány erre kapta magát, és elment a keresztútra a vasorrúbábához. És mert egyszer valami szívességet tett neki, a vasorrúbába odaadta neki kölcsön az arany kulcsát, amelyel ki lehetett nyitni minden lakatot. Az üstfoltozó elvitte magával a kulcsot a kabátja zsebében, és amikor Sanyi Manó sétálni ment ebéd előtt, az üstfoltozó cigány kinyitotta sanyimanónak a házát, és az élés kamráját, és elvitte magával a szilvás Azután megint bezárta maga mögött az ajtókat. sanyimanó ebédtájban hazatért, és jókedvűen dudorászott magában, mert tudta, hogy szilvás lesz ebédre. Bement kis házikójába, és úgy talált mindent, ahogy ott hagyta, mikor sétálni ment. És kinyitotta az éléskamra ajtaját, és felnyúlt a magasba a kezével, hogy lemelje a pástétomot. Szörnyű pillanatot élt át Sanyi Manó, elsápott, és kis arcocskája, Hosszúra megnyúlt, azután keresni-kutatni kezdett, és bár felkutatta az egész házat, sehol sem akadt rá a pástétomra, amelybe belesütötte az ötszem szilvát. Meglepetésében alig akarta elhinni, hogy a pástétom eltűnt, és azt hitte, hogy felületesen kereste csak. Lement hát megint az éléskamrába, és rábámult az álványra, amelyre rátette a pástétomot. De az álvány üres volt. Végig járta még egyszer az egész házát, betekintett minden sarokba és minden ajtó mögé és fel a kéménybe, de a szilvás pástétomot sehol sem látta. Egészen eltűnt. Sanyi Manó sehogy sem értette a dolgot. Emlékezett rá, hogy nagyon gondosan bezárta az ajtót, mielőtt sétára indult. És tudta, hogy az ajtót zárva talált, amikor hazaérkezett. Arra is emlékezett, hogy az éléskamra ajtaját is bezárta, miután a pástétomot rátette az álványra. Ki járhatott a házában, a zárt ajtókon keresztül. Nagyon örült, hogy az üstfoltozó cigány nem maradt ott, hogy együtt fogyassza el vele a pástétomot. De hiszen, ha ott maradt volna, akkor ő nem megy el sétálni, és a pástétom nem tűnhetett volna el. És bizony, egy fél pástétom is többet ér a semminél. Erre a gondolatra Sanimanónak elerettek a könnyei. Leült a padlóra, és sírt rít keservesen. Majd eszébe jutott, hogy sírással nem szerezheti vissza a pástétomot, és hogy talán még mindig nem kutatta át elég alaposan a házat. Felkapta hát megint a söprűjét, és újra végigjárta a házat, megkopogtatva minden zeget zugot. De a pástétomnak nyoma sem volt sehol. Majd egyszerre csak az jutott eszébe, hogy a hat szem szilva, amelyet talált, nem az üstfoltozóé volt, hanem hat bűvös szilvaszem volt, és most egyszerűen eltűnt a saját jóvoltából. Ha így van, akkor talán az üstfoltozó cigány találta meg, miután aznap reggel elvált tőle. És így az üstfoltozónak volna ma szilváspástétoma ebédre. Már pedig sanyimanó is szilváspástétomot akart ebédre minden áron. Mert hát nagyon szerette a szilváspástétomot. Arra gondolt, Hogyha fölkeresné az üstfoltozó cigányt, talán megtudhatna valamit a bűvös szemekről, és az üstfoltozó talán meghívja majd őt ebédre, és megosztja vele a szilváspástétomát. Elrepült hát az üstfoltozó cigányhoz. Az üstfoltozó éppen a konyháját söpörte, mikor Sanyi Manó betoppant hozzá. Kedves üstfoltozó szomszéd, kiáltott sanimanó. Mond csak, nem láttad sehol a szilvás amely az Élés volt, mert eltűnt az álványról, és bár tűvé tettem érte mindent, sehol sem akadtam rá. Az üstfoltozó abba hagyta a söprést, és úgy figyelt sanimanóra. Azután elgondolkozott, és kisvártatva ezt kérdezte. Hány szem szilva volt a pástétomodban, kedves Sanyi barátom? Öt szem, szólt Sanyi manó sírva. Tudom, hogy ennyi volt, mert öt szem szilva volt csak a papírtölcsérben. Az üstfoltozó megint elgondolkozott, és kisvártatva így szólt. Ez bizony szomorú történet, és megérdemli, hogy síri miatta. Idehallgass, Sanyi barátom! Az igaz, hogy nem tudom megmondani, hol keresd az öt szemes pástétomodat, de én az imént megtaláltam a papírtölcséremet a szilvámmal és belesütöttem egy pástétomba. Ha nem vagy nagyon elszomorodva, itt maradhatsz nálam ebédre, és én szívesen megosztom veled a pástétomomat. Sanyi Manó ennek hallatára a füleit hegyezte, és abba hagyta a sírást, és tágra nyitva a szemét ezt kérdezte. Kedves üstfoltozó szomszéd, Bizonyos vagy benne, Hogy hat szemszilva van A pástétomodban? A Ój, bizonyos! Felelt az üstfoltozó. Ami bizonyos vagy te Abban, Sanyi barátom, Hogy a te papírtölcséredben Csak öt szemszilva volt. Így szólván, Ránézett Sanyi Manóra, És Sanyi Manó nem szólt egy szót sem. Legjobban szeretett volna elszaladni és bezárkózni a házikójába, de hát szörnyen szerette volna látni az üstfoltozó pástétomát. Az üstfoltozó a sarokba állította a söprűjét. Aztán asztalt terített, egy-egy széket állított az asztal két oldala mellé, és így szólt. Gyere, szomszéd, ülj le ide! Így aztán Sanyi Manó leült az üstfoltozó cigány asztalához. Az üstfoltozó cigány pedig kihozta a pástétomát és letette az asztalra. És Sanyi Manó azonnyomban megismerte, hogy ez bizony az ő pástétoma, és nem az üstfoltozói. Kimeresztette hát a szemét, rákönyökölt az asztalra, és előre nyújtózott, ahogy csak telt tőle. És ingerkedve így szólt. Egészen bizonyos vagy benne, üstfoltozó szomszéd, hogy ez a tepástétomod? Egészen bizonyos vagyok benne, szólt az üstfoltozó, de mindjárt meglátjuk. Azután nagy, éles késével kettémetszette a pástétomot, és ránézett mind a két felére, és megszámlálta mindegyikben a szemeket Igazán hat szilva van a pástétomban, szólt. Három ebben, és három a másik felében. Úgyhogy testvériesen megosztozhatunk. És a szilvás pástétom egyik felét Rátette Sanyi Manónak a tányérjára. Ő meg hozzálátott a saját részéhez, és a három szilvát sorjában kirakta a tányérja szélére. De Sanyi Manó hiába keresett, kutatott. A maga részében két szem szilvánál többet nem talált. – Ó, jaj, édes szomszéd, én csak két szilvát találok mondotta. Az üstfoltozó cigány erre elnevette magát, és nevetett, és nevetett, amíg ki nem csordultak a könnyei. Ó, Sanyi barátom! kiáltotta. Hát azt hiszed, nem láttam, hogy a harmadik szemszilvát éppen most tetted meg, és a magját lejtetted a padlóra? és lehajolt az asztal alá, és keresett, kutatott, és csak hamar fölvett egy szilvamagot. Persze, a zsebéből szedte elő, és rátette Sanyi Manónak a tányérjára. Sanyi Manó erre fülikpirult, és lelógatta az orrát, mert nagyon szégyenkezett hogy elvette az üstfoltozó cigány hadszemszilváját. Azután csendesen lecsusszant a székéről, és anélkül, hogy ránézett volna az üstfoltozó cigányra, vagy akár csak Isten hozzádot is mondott volna neki, az ajtó felé oldalgott. És mikor odaért az ajtóhoz, gyorsan kinyitotta, és elrepült, olyan sebesen, ahogy csak telt tőle. Az üstfoltozó cigány pedig nézte, ahogy repül, és csendesen nevetett magában.